Var ska den stå? Ja, ja, det vi... kanske är smart. Är då... kanske här? Ja, så att den blir så nära. Men är du med då? Ja. Okej. Okay. Jag är ju med. Ja, men då testar vi. Nu så. Mm. Räck... Räckar vi? Räck. Nu räcker vi. Ja. Räck times. kommen till härliga kroppen avsnitt 10. Hej. Hej, ska Hej. Hej, ska vi. högt. Fast man bra. Jag vet inte. Jag blev lite osäker. Vi är ju live. Vi är live från blev... puben. Jag blev väldigt. Uh, nu blev vi jag... utan publik. Nu blev jag obekväm. Mm. Alltså, nu är vi inte längre utan publik efter det. Nej, det där är rummet. Nu har vi nu får... fångat uh, Ja, men det är okay. Ja. Alltså sluta så högt var inte. Nej. Men det är ju vårt 10-årsjubileum. Ja, det var därför jag blev lite uppspelt. Och det var därför vi Tå oss hit och fyra med en Japp, Ja, det gör vi. Vi gör som vi är bäst, mm. fira med en mm. Ska vi skåla så att hur härligt var det. Wow. Jag vet brukar säga. Om mm. du bara har tusen kronor kvar, köp 20 ja, precis. Du hade ju inte tusen kronor kvar, dock. Nej, men jag kom, därför kommer jag inte köpa. Jag har 500 kvar, så jag kommer köpa 10 år. Mm. Yes. Ja. ja. Vad är temat för dagens avsnitt? Tema det här är ju Måste vi ha ett tema? Det här avsnittet heter Härliga kroppen X oh, X, det. X för 10 Ja just det mm. Mm. X Ja Nej, jag att det här har inget tema kanske Ett X ser ut som ett kryss så, och då Är det anuskoden? Det, det är nu man skulle ha pratat om mm. Om mitt äh, Brinnande daimkryss Men ja. det har vi redan gjort så att... Men jag kan väl avslöja att min mage är lite i uppror efter helgens mm. bravader. Mm. Ja, du har varit i Uppsala. Ja, och det finns ingen anledning att jag skulle ha dålig mage. För jag har väl inte haft någon annan kost eller supigt mer än vanligt Nej. där. Nej, så... Uppsala är inte en annan del av världen. Så det Nej. är att din mage kanske sätter på nya bakterier som du inte men är men exakt. Och jag har ändå liksom haft regelbunden regelbunden toalettbesök. Mm. Det var Vad göttigt. var det för kost? Jag, får jag gissa att det var köttfri norm på SFS nej det var det inte Va? det var Helg. det inte, jag fick specialkost mm. nej men jag hittade så jävla nice källare där på det vi var i något som heter Ekonomikum typ. mm. där eh, jurister och mm. ja, sådana ekonomer pluggar mm. så ni kan ju tänka stämningen som rådde där mm. men jag hittade en så jävla god källartoalett Mm. jag, ja, jag är fan fortfarande Jag var nere och kollade idag i toaletterna vi mm. hur det gick för dem. det gick dåligt för dem. Vi har hittat nya som är lite åt i okay. källaren. De är nice. Jag blir ju jag blir ju, jag blir ju, jag blir ju provocerad att ni outar såna här. Ja, just det. Det är fan yrkeshemligheter. Ska ja, ni sitta och, och prata om det, det en podd? Nu blir ja, det. Jag. Men jag glömde bort att det var podd och sånt <laughs> naturligt. att det var ja. men på tal om, på tal ja, om SFS så det vi blipar ut om, om to toaletten... Eh. Namnen. Eh, ja. mm. men, men på tal om eh, kost och sånt och eh, Sveriges Föreningsstudentkårar har ni hört eh, Simon Svensson när han snackade i någon podd eller något radioprogram om när han var skulle stå uppe för SFS. När de hade någon boll wow. eller middag eller någonting. Nej. Eh, kan jag tipsa er och de som lyssnar om? Mm. Kul. För att det är ja en stereotypa bild av SFS-folk mm. eh, bekräftas sig. Så om man gillar att få domar bekräftade nu och då så, så kan man. Jag ska försöka gräva fram det så kanske man kan göra någon slags länk någonstans. Mm. Eh, när de, mm. typ så här, vi lovar ju frissa servisen eller servit, servit, serveringspersonalen, råkade säga typ så här: hade du vanlig kost eller hade du specialkost. Och var det någon typ dåvarande ordförande eller i presidiet eller ansvarig för kvällen i alla fall Som blev bara, nej nu säger de vanlig kost ändå Vi har sagt att de inte ska använda ordet vanlig kost För det implicerar att det är konstig mat som ja, de andra ja. Och det kan vara kränkande mot allergiker och vegetarianer och sånt Och så hade de typ skammat av ah, det verkar lugnt på Twitter i alla fall under hashtaggen Gud, ja, mycket politism alltså, läsare ja. känns det som. Ja, så jag har ingen du... aning men det, Nej, men det är minut. väl en härlig clash mellan den, Det skrået och eh, teknologer. teknologer. Mm. <laughs> jo. Mm. <laughs> Vad kul att du <laughs> var med på den för absolut och det är ju det är ju åt andra hållet. Ja. Jo. Ah, alltså. Nej mig. men jag sänger i fortfarande Chalmers, mm. Det är De Det är ett universitet med studenter mm. de, är, ja. de är som vi men jag har en sak jag vill prata om och det är något som vi har pratat om förut också, och det var någonting som jag tog upp då och det hann, minns ni när vi pratade om sniglar och vad man kallar snigens kropp Ja. nu har jag fått en till fråga ja, jag kom på frågan själv <här> <Wow>. <här> och det är så då den kom till dig ja, den kom till mig En drag. Ja, och det är så här. Var får snigeln sitt skal ifrån? Tillverkar snigeln själv sitt skal? Oh. Eller var kommer snigelskalen ifrån? Den är ifrån? fan bra. Min är så mm. Okej, okay, gör, alltså, gör de sitt skal av sekret eller hittar de ett skal men varifrån kommer det ifrån skalet ifrån i så fall? För alla ska, snigelskal, alltså snäcksniglar snecks, eller vad de kallas de har ju likadana skal. De är så här runda och så har de mm. kanske ett mönster och en liten mm. typ en brun färg. Mm. Och så hur, de ser ju allt, de ser likadana ut. Hur kan de se så likadana ut? Vem tillverkar snigelskalen? Är det snigen det. eller är det naturen själv? Du är nog rätt ute när du tänker att snigeln tillverkar själv jo. Av kanske sitt slem mm. Sen kanske inte är av sitt slem att det skulle finnas en liten fabrik I naturen som gör släpande band Snigelskal ja. Och så sen, när de och sen kommer placerar rutstrategiskt och, och så får de komma och, komma och hämta det. Kanske När snigelverbisarna kommer Och blir myndig du får ja. den ett skal. Och det är därför de är så stressad För att de är så långsamma och måste hinna till fabriken går ett helt liv. Och så, så hitta helt... och då kanske någon tassig snigel bara vart var du när de delar ut skal. Ja. kanske en Men de kanske bara ja, var torkar ut alltså, är det så det så att de torkar ut om de inte fan. Fan. Nej det är väl alltså, det typ måste som... jag säga att det är ett av naturens sorgligaste ever när man hittar en död snigel och så ser man snigelspåret efter snigen ja. där den har gått och så, ja. så ser man att det är helt som ett garnystan typ. att den har irrat i kanske <laughs> tre dagar typ. ja. och lämnar det stackars spåret och så är den död. <laughs> <laughs> för att du hopplöst har varit nej här är jag fan varit och så bara tar den en ny riktning och så blir det fel så. ja det är hemskt men ja så ni men tror nej. att snigen själv tillverkar ja, så alltså... men alltså hur gör den det, den har inga händer men alltså inte heller jag inte alltså jag inser ju det här att det går att tillverka som utan händer för men, ju jag ju tillverkar och tillverkar men du har inte heller alltså, några vassa tänder som den kan typ så här alltså, äta en sten men, och sen så ner och alltså nej, nej, nej, nej men nej men nej men alltså sen <hör> alltså det tycker jag, alltså, jag, jag det tillverkar ju inte det i sån mening det tillverkas på samma sätt som att en människa inte tillverkar sitt eget huvud det tillverkas alltså då det är samma sak du sa du en roligare sätt. <laughs> ja, men jag och menar såhär, så den, den, okay, den kanske sekretar jättemycket. Den bara jobbar svinnigt mycket på att få ut så här sitt sle slem. Och sen så kanske äggar det jättemycket slem i en hög. Och vad då bara, sen så bara... Jag tror att det bara växer ut. Alltså, Vadå växer det ut? Från vad? Ja, men från celler och skit. Jag jag vet jag sniglar? Inte. Lägger sniglar ägg? Eller delar de sig och blir två? Alltså, hur jag vet fan inte hur snigel kommer till mm. ens. Jag är den en, är är en pupp? Va? kanske är det det att en larv kanske blir en krabba oh. ja, eller Är det på den. Ja, men, men det lät coolt. Men på riktigt, nu känner jag att jag vill veta mer om sniglar alltså, Sniglar är fascinerande djur. Ja. Men det är som sköldpaddor. De har ju också ett skal Kriper som de liksom. upp i havet kanske? Men De kanske hittar ett alltså, sköldpaddor föds ju med skal i ägget. Mm, men jag tänker att Men man, man vet ju inte alltså när en snigel föds, då, då är det en jätteliten snigel. Det har man ju sett, baby Då har den inget skal. Nej mm. Nej. Så alltså men det, det växer ut, det kanske, så alltså, växer ut som typ renens horn den bara växer eller ut från Men som ren renhorn typ. Alltså, det är... jag det tror växer jag inte också. på det. Vävnad som är hård och så avformas den oh. Jag har ingen aning, men det, jag tänker bara det. Alltså, den, den, så... yeah. Ja, ger upp ska vi, ja, ska vi <skratt> <skratt> Eller så kanske han har i... något verktyg som har i munnen då för att den ja. inte har armar och så, så blåser den. De så de man som om han blåser i glas. Jo. Men att de hjälper varann och bygger. Skal åt varandra, på varandra, typ. Nej. Äh. Ja. Jag vet inte. Ja, jag ville bara lufta den här funderingen mm. Den var hade. bra, den väckte mm. jättespännande frågeställningar. Mm. Tror, ni, tror ni att någon som heter Jenny, någonsin under samlag har kom igen nu. Alltså så här, ja <laughs> ah, men kom igen nu. <laughs> Jag oh, hoppas jävlar. det. Jag hoppas det väldigt mycket. Bit ihop och kom igen nu. <laughs> jag hoppas också det. Um, uh, ja. Alltså då skulle man ju, Då skulle jag ha lite splittrade tankar. Dels kul. God vits. Men det är också att se provocerande med folk som pratar om sig själv i... Jo. I tredje person. Ja. Ja. Men att partnern kanske säger det. Kom igen. Fast också... Konstigt. Ja, men om personen pratar typ Som en uppmaning typ till sig själv då. Man kom igen nu. Nej men att eh, Eller att man ska komma igen nu Ja eller om personen pratar En eh, norr, norr, norr, Norröverdialakt Nu är det dags att Kom igen nu alltså, För då säger man ju kom istället för kommer Om Man förkortar det till kom mm. Ja nu kom jag Säger man ju exempelvis Men jag tycker att det är ett kul ämne i alla fall med så här skämt under samlag hur, ja. hur kul kan det bli? Och hur mycket kan det förstöra stämningen? Är det värt det? Ja. Vilka alltså. främt lämpar sig bäst? Ja, det är ju väldigt mycket utifrån situationen, ja. tänker jag. Situ Men jag. Alltså, ju roligare ni... det är, desto mer förstör du väl stämningen, antar jag. Lite så. Mm. För att desto, alltså. För ju roligare ett skämt är desto Starkare blir ju den roliga stämningen Ja vad fan mm. är, är samlag Det mest seriösa vi gör som människor Är det är som mest seriösa. Men alltså ja. jag kan ändå känna Jag inte, men jag är 100% seriös heller jag, jag skulle lätt kunna ta ett skämt Jag tar mig själv för på järjestort mm. allvar <laughs> Jag bara fan Det där är, där är nog viktigt Jo det är klart man känner så, men, eller så här, det, kan jag, det känner jag väl också Men jag kan också vet inte, Jag känner många känslor samtidigt kanske Ja uh. uh. Bra låt nu. Ja, det kan det här, hända att här det hör. Ja, det är Champion Paul-versionen. Så jävla bra. Cheap Thrills. Det kan Sida, hända att det hör en radio, det kan hända att det låter varje gång jag ställer ner min bärs jättehårt i bordet studier ja. mig nu och där kom ja, din Kan men, det... ja. men då gå in där och ta de spajkarna spikarna i ljudkurvan och så trycka ja. ner dem så att lyssnarna hör bevaras. Mm. Ja, men folk som fortfarande lyssnar har uppenbarligen en del tålamod så att det är perfekt. Um, nej men det där med Alltså sex sex, Skämt under sex har vi pratat om Sex, Bidigare, tror jag. Mm. sex skämt Jo um, men det har väl varit återkommande men, men ja det är ju Ja det är ju En speciell genre skämt Jo Skicka, lyssna här, skicka in det där bästa sexframt ja, till eh, ja. haligakroppen at gmail.com Och gärna era värsta. Värsta och bästa. Vi vill mm. ha allt. Ni, eh, Vi vill veta saker om er. Om ni är blyga kan ni ju starta en fake mail bara för det. Det är ju jätteenkelt Alla har väl en fake mail? Tiden. Nej, inte jag. Nej, inte jag inte mm. Ofta behöver man det. Ja. Jag brukar höra när in säger upp på olika sidor och sådana. Jaha. Jo, alltså jag har en slask-mail men där heter jag ju fortfarande mitt namn mm -hmm. ja. ja, bara min mail Det är min gamla mail som eller din hotmail? För att du kände när gmail kom så kändes det mycket seriösare och så skulle man skaffa det istället för att då man vuxen Nej, alltså det är, det är fortfarande en gmail men den är ganska Ja just, du är inte... för ung, du hade gmail på en gång Nej, inte. Jag hade hoppats med ganska länge, men jag hade Gmail. Jag, jag fick en beta-inbjudning när Gmail kom. Mm. Uh, så att jag hade den ju ganska ung. Ja, det här är jag sugen på att flytta all, all min webbaktivitet till ett nytt konto. Det är, ja. en, det är en process som jag är beredd att. Jag, jag tycker ja. det är spännande och härligt och givande. Nej, men det, det går jätte lätt att bara vidarebefordra från gamla mejladresser. Man är väl ett it teknisk geni. IT-geni, ja. eller Då, ja, då var jag ju typ bättre på datorer än vad jag är nu. Nu börjar man bli gammal, ja. va? Tekniken springer ifrån. oss har inte Iphone för mycket. Jo. Japp, japp, japp. Men alltså... Jag hade en grej jag tänkte att jag skulle vilja lufta också. som ett, Det är ett jävligt svagt Jag Om du gejs. hade släppt en prutt efter att du sa det där. <laughs> Nej, men... Instant camera <laughs> <laughs> ja. Nej, men angående Ja det är väl inte på tal om, om Om sex Och skämt och så Men Men om jag ska försöka göra en seg segway Så är ju skämt något man kan försöka använda För att bryta isen Eller typ lätta upp stämningen Och det är kanske därför folk gör det I det sammanhanget, vad vet jag Men mm. Men och då, då kan man ju koppla in till nervositet. Jaha. Att man är nervös och så ska man lätta mm. upp och att och så. Yep. Mm. Nervösa kroppen. Mm. Ja. Det är, det är ju intressant. Det är också, då straffar ju kroppen en oftast. Jo, jo, den drar alltså, ju på allt. Den bara typ orolig mage. Jo, det var ju som när jag pratade om att jag typ, brukar bajsa ibland. Jag blir för nervös. Ja. Mm. Ja fan, det här får vi pratat om Nervösa kroppen också nej, nej, nej. Nej, men det, var är det, det är vi redan krampa vatten ja, jag tror det. Alltså, det finns tusen olika Stresssymptom som kroppen kan göra Ja För Glöm inte temat, alltså. härliga kroppen X Ja just det, det är ju, så Där kan vi kanske hämta något ja, men. Jag fattar inte det. Man har ju varit nervös. Det jag antal gånger. X är en häftig bok som <laughs> X Games. Ja, men, åh, är det verkligen en cool mm. bokstav? Tycker vi fortfarande det? Tydligen gör vi det. Tydligen tycker ja. jag marknaden att det är den coolaste bokstaven ever. För att allt heter något med X. Ja. Ja. Sony Xperia Xperia Xperia, Xperia X. <coughs> mm. Det finns ja. andra telefoner som är bra. Varför? Det ja. är en fråga. Ja. Varför har XXX... Nu, nu är sidospår. Men varför har XXX blivit någon så här förkortning yes. för typ Extra, pår. extra, extra. Är det det? Varför? Nej, men jag tänker att det var på sprit först. Bara XXX står det på den här flaskan. Bara extra, extra, extra. Stan. Är det därför vi tycker att den boxen är cool? För att det är lite så här, Det står på sprit och då är det lite farligt. Och sen stod det på bar. Det också lite... Oh, lite edgy. Det här får man inte riktigt hålla men på med. Men står det X på sprit? Ja, sen... Jo, men på typ tecknade serier så kan det ju stå så här XXX på sprit. Flaskor när karaktärerna dricker typ. Jaha. Jag tänker att det är en Oj. symmetrisk bokstav också som ja. ser väldigt yep. cool ut. Men uh -huh. ja, det är säkert som du säger. Men XXX, är det för att om man säger i rad så typ säger man blir det som att man säger sex? XXX, uh -huh. Det kan det vara också. sex. ja. Det är bara en, för att det är en konstig grej. Att det är XXX. Liksom. Och att X blir sex baklänges skojar man. <laughs> Eller? Ja. Nej. Nej, det, det blir skämsk. Blir... Ska sk sk sk du skojar det? Helt klart. Mm. Ja. <laughs> nej, men nej men uh, nervösa kroppen är inte det varför det är jävligt fittigt av kroppen att hålla på och Eller så. Eller klokit. Jo. Eller kloakit. <laughs> Just, för jag glömde bort att jag satt med en en fullmäktig i SFS här vid bordet. Men, well. nej, men att, um, att den avslöjar en så tydligt när man är i ett utsatt mm. läge, man ja, blir torr i munnen ja, ja. och att man rådnar och så här skakar och darrar ja. och så. Ja. Det är... är inte är inte liksom känslan av nervositet nog. Jo, det är en jobbig känsla. Ma mm. Magen kanske. Är. Skaka lite grann Och så Ovanpå det då Ska man få Stå ut med alla Kommentarer och glidingar Man har gjort sig förkänt av För mm. att man blir så nervös Och pinsad Ja men typ men Alltså, det, alltså och Just om det är no Alltså är det något viktigt Man ska göra Så är det ju så Alltså det som Du var inne på När du pratade om att du Kan börja gråta När du är arg mm. Att det blir som Motsatt signal För att mm. ofta Blir man ju nervös När man kanske ska typ för... Alltså så här, prestera framför någon Liksom så här, mm. För en uppvisning, liksom. Mm. Att man står där mm. oförändrad. Man ska göra någonting som tar emot kanske lite granna, som kanske är lite utmanande. Ja, och då och då vill man ju gärna vara så här. Då vill man kanske ha pondus. Mm. Och då blir det ju. Alltså det blir verkligen verkligen så rakt motsatt effekt mm. Typ. Mm. Men det är det om man vet med sig att man är nervös Så ska man absolut inte försöka spela på pondus För att om man <laughs> framstår som en som tror att den har pondus Men inte har det Och så darrar man på rösten Ja det blir ju så verkligen Det Då är det bäst bättre att effekt. vara ödmjuk Och sen när man är man lite nervös så blir det ju avvärjande och skärmigt Och så mm. tänker alla ändå ja. bra att den var, gjorde det typ att var bra Ja men alltså för att det också Men för och jag tyckte att ibland så man har den här fy, eller psykiska känslan av nervositet. Alltså man upplever nervositet mm. i, i sitt sinne. Mm. Och, och, och då är det en sån grej. Men som nu, eh, alltså, bara häromdagen, då skulle jag ju prata inför folk, typ. Jo. Och så här: Var nervös. Med den ära, vad jag har hört efter honom. Eh, ja, men. Jag var nervös inför det i alla fall mm. Och så här, man är alltid nervös i början liksom, Som man är av allt, eller med allt Men oftast så släpper nervositeten Som ganska direkt typ Oavsett om det handlar om att man ska köra upp Eller att man ska ligga för första gången Eller att man ska prata framför mm. någon Eller en arbetsintervju Eller vad som helst liksom, Man ska prestera Och så var det också den här gången Att så mm. här känslan av nervositet Försvann direkt Men verkligen att de så här fysiska symptomen Hängde kvar så så här i början och då, jag, blir så här, jag blir alltid darrig typ När jag är nervös Alltså ja. verkligen den här klassiska Mest klyschiga darrigheten ja. Och det, det är ju jävligt alltså då, då blir man ju sjukt förbannad på sin kropp För nu ja. stod man också på en skrangligt lite så här bord Så när mina ben skakar skakade lite det då att man stod på en ja. liten så det så att man står på en så här marching drum alltså det, någon... det förstärks ju väldigt konstigt stä liksom typ en engelsk te servis och <laughs> ja men exakt. Ja, men exakt. Uh, och det är så konstigt att så här, att kroppen typ har lite så här lag eller lite delay i det. Mm. Mm. Ja, om alla som har spelat ett instrument live på en scen för folk vet ju att nervositet i det läget kommer ju gå ut direkt alltså över. Mm. Ja. Då, att... Eller när man sjunger inför folk, det har jag också ja. gjort. Alltså typ, då bara. Det är ju, kan du få tillvilling vid I kör brukar jag mm. sjunga, har jag gjort. Hon lallar ju hela tiden. Ja. Det betyder inte... Nej det betyder ingenting Alltså lalla är en utgärda borgarord För allt som på. inte borgare mm. Men det är väl fan högerns ord typ bara, bara, Du lalla. bara lalla på lite, gör lite konst Du bara lalla lite <laughs> Jag har fan aldrig hört det du. Eller jo en lallare, lallare. Det är ja. Någon som driver runt det, vem... det gör ju inte så viktiga saker bara. Men, men alltså jag använder Typ omborgare kanske Alltså någon sån här snickisnackis snick, no. Då ja, vänder du typ deras vapen mot dem <laughs> ja. Ja. Ja, men Som kommer och kanske ska Tjena, jag är en schysst entreprenör Skulle vi vilja på en, en föreläsning Det är en lallare mm. liksom. ja, Jag tycker att det är en vidrig människa yep. Jo, exakt Just kidding, just kidding. Just kidding. Alla, JK, JK. alla har rätt att tjäna sitt levebröd Jo mm. mm. Men inte, ja Ja. Men hur som ja, man alla darrar fall. ju. Ja, på rösten, va... fingrarna och ja. benen. Ja. Hela härliga kroppen var bara... ja. ja. Så bygger just... man på sig. Ja. Mm. Och så kräks man och så svettas ja. man och men... så är man röd och så ja. mm. Men just där darrgrejen. Så vill man bli insvettig i en liten handduk och kramad kanske. Mm. Ja, inte en hand en jo. filt. Ja, här, en, blöt så... en blöt handduk. <laughs> en blöt, kall handduk så man bara får lugna ner sig. <laughs> <laughs> sänkas ner i ett så här och ett kallt bad som man gjorde ute på hissingen eller på att säga Lackeberg eller Sen på att säga. Vad fan hette det? Bäckomberga. Ja. Och det där, det alla de här ställena liksom. Men, um, um, men men vad beror det på att det är, att det är delay? Är det för att man blir nervös och så typ skjuts det ut? Hormoner och signaler. Och ja, sånt. men jag tänker att kroppen kanske så här: hjärnan bara, okej. Okay, men jag fattar att Okej okay, nu måste jag kanske prestera, men kroppen fysiskt bara inte tar den hinten. Ja, exakt. Ja, det, ja, antingen det, eller att det är typ så här: De här signalerna är som redan frisläppta. Så att även fast det, har gått det är en nu så finns det här kvar mm. i kroppen ett tag. Alltså så här: nu har vi väl 20 ty, ja, ja, Typ som då man har varit tränat, kanske, och sen har man tränat jättehårt och så är man jättevarm. som man har varit i duschat, och sen så får man eftersvettningar ja. Kroppen bara. Jag vet att du är klar, jag vet att det jobb jag över, mm. men nu ja. kör vi lite till. Ja. ja, det är en jävla pina. Alltså. Mm. Fan, men, ja, det är hårt. Nu föddes en till tanke. Den är lika. Vänta då, stopp, innan du tar den. hade ja, en tanke, Kalle Det föddes en ny tanke säg det som ja, att du... Ja, nu måste vi, U <laughs> nu måste vi verkligen köra en singel. Ja. <laughs> det, det, det här är det, som live. Du... Det blir mer som live. Nej, men just på tal om det Alltså just skakningar. Mm. Det slår mig nu bara. Som, som många gånger för i, i det här forumet. Kanske lite barnslig tanke. Men, men just i, i ett äh, sexsammanhang. Om symptomen på nervositet är just skakningar. Skulle du kunna vara en fördel. Alltså, hjälp så här och bara. Wow, typ vad har den här? Vilken sensation! <laughs> Vilken teknik har här? Det är som typ en som så här, ja, men en vibrator. Liksom. Om man inte är bra att det bara påverkar en själv. Så att man ja. smakar. Och, och man, jo. Vet, självmedveten bara, det här kanske var dumt. Att jag började skaka så här som så ja. ett asplöv. Ja, och sen jo. stimuleras man samtidigt av sina egna skapningar. Jo, ja. ja. precis. Ja. precis så så så måste... <laughs> nu pratar du utifrån en mans perspektiv ja. Jaha. Ja. <laughs> Nej, Jaha. Gör du det? <laughs> Här, du är inte på SFS längre Niels du, du är bland vänner nu Du behöver inte. Fan det körde vi på hela SFS När man gick upp i talarstolen Och bara hej typ kunde fick man säga om det var ens första SFS Och så fick man säga om det kanske var ens första gången i talarstolen Och då fick man flapplåder Vad fan är det? Det är när man bara viftar med händerna Nej jag när jag hör det Och sen fick man säga vilket pronomen man hade Eller föredrog Skojar du? Nej Varför? men jag tycker ja, det var bara, väl härligt. Bara, hej, jag heter Nils eh, Pronomen han eh, eller hen som många för att de flesta är okej med att man kallar sig. kalla hen. Ehm, och så och så bara, det här är för... ja, Det var väl härligt. Ja, det var härligt. Men alltså, det enda oherliga det där var ju de här platt jag vill ju dö när här. Ja, men det är inget sunt för skadat på det Nej, hjärtat. okej, det är kanske sant. Ja, det är också rimligt. Men vad var du uppe i talarstolen? Nej, bara när vi blev invalda. Mm. Som ny medlemsorganisation, ja, så sa hej, kul att vara tillbaka. Ja. Stod du för det? Nej, gjorde inte. <laughs> <laughs> Eller jag är väl jävligt likgiltig för ja. det. <laughs> men, ja, men det är bra. Ja. Jag brukar alltid ta Jag brukar att försöka ta tillfället i akt när det är sådana här pronomen-presentationsrunder. Nej, det brukar jag inte. Men För att jag har inte varit i sådana sammanhang. Men om, om jag hamnar i det, då tänker jag att man ska ta ta eh, tillvara på tillfället. Och man säger, Hej, jag heter Kalle, jag kommer från Umeå och mitt pronomen är KINGEN. Jag lekte med tanken att dra det från till... att ja, ja. mitt pronomen är ordförande. Typ. Och så hade kanske någon skrattat, men här men... hade inte fattat. Och så hade det blivit awkward och så hade det mm. blivit röd och bara se på mig. Ja, men folk hade ju... <laughs> ja. Men hallå, jag har en fråga till er. Ja. För att jag jag Ja, jag kanske känner mig som en king, king, en king. Hallå, hur, jag, föddes, vilka jag är en king född i en killes kropp ja, ja, absolut. Jag har en fråga Och det handlar om mig själv och jag vill veta saker mm. Vad är symptomen på diabetes? Ja det är alla som du har Att man dricker mycket och kissar mycket Och att man kanske får blodsockerfall och sånt När man nyss har ätit och blir jättetrött Jag är lite rädd att jag har diabetes så nu måste ni hjälpa mig. Men det här var ju inte roligt. Nej, jag vet det här... Jag är jätterädd. Så nu måste ni säga saker till mig. Ja, men det Ska vi lugna dig Nej, ni får räkna upp symptomen, alla som ni kan. Och även om ni jag kan vara kan de kallar så. Ja, att man jag älskar så. socker. Kanske om man dricker så, en lite saft. Mm. Och det gjorde jag igår på här Det är precis en liter också. Ja, att men alltså, jag är ju verkligen så här. Äter, jag äter ju mat på k Alltså när vi äter lunch, då kan jag ju kanske inte stå upp sen. För att jag blir smett. Eller typ att jag kissar ganska ofta nu för tiden. Alltså jag gjorde inte det förut, men jag upptäckte det de senaste månaderna kanske. Att jag nu kissar mycket. Det men kan jag... ju, det är diabetes eller graviditet då. Nej. En liten Vilken en knodd du? som trycker Nej. mot blåsan. Vilken väljer du? Vilken jag väljer väljer ja. graviditet för det kan man ta bort. Ja, det är så. Ja. Men diabetes diabetes, då får man ju en rolig, ett roligt sprutskitt. Jag vill inte ha det, jag vill inte ha det sprutskittet. <laughs> Nej, kan vi sluta prata om det här, Deppia? Du men alltså, är jag, klart du inte jag, har det. Men jag är ärlig, jag kanske måste kolla upp det. Ja. Nej men det är ja, måste kolla det upp är det så är väl jättebra att kolla upp Ja, ah, nu blev jag rädd. Ja. Jag fick men, i alla fall idag höra när jag pratade med min mamma i telefon att eh, vi inte har ärvt bröstcancer i släkten. Så det var härligt. Wow, mm. nice. Så det var jätteskönt cool. faktiskt. att höra. För min mamma hade kollat sig om hon hade det. Och sen ja, så var min mamma och kollade sig. Och det var inte mm. ärligt. Det var faktiskt en mycket roligare sak att prata om. Ja, ah, men jag måste kolla upp diabetes. Ja. Alltså, har jag... Och jag ska checka ja, mig för fast... att jag ska få gå på doktorn på, på onsdag. Just det. Och kika på cellpostförändringar. Ja. Eller vad heter det, Selfri ah, Så De tar en ah. spatula yep. Och skrapar loss lite från den livmoder yep. väggen Japp, japp, japp Så det... då får vi veta sen om jag är frisk Ja, mm. det hoppas jag Får man veta, det tar det ett tag eller? Jo, det ska ju ta typ tre månader Och du får veta Åh, ja. De bara, Å, upp till tre månader Sen får du ut ett brev Hur ser grejen, de petar mig ut? Mm, jag vet faktiskt inte vad, ska du, vad gör de om de kommer med en här plastspade som barn har i sandlådan? <laughs> ja, <vad fan. laughs> Då ska jag säga, vad fan håller ni på med? Det där ser inte seriöst ut. <laughs> de har nya direktiv. Mm. <laughs> alla, alla som nyss fyller sig på att använda den här spaden. Alla så här, gamla mm. kvinnor får en vanlig... Men det är ju fan sjukt att de går ner genom halsen och inte genom en <laughs> <laughs> Nej oh. Men jag faktiskt... Den folk har beskrivit för mig hur den ser ut men den ja den ser ganska, den ser ganska vänlig ut ändå tror jag. Jag vet inte. Det är okej. Okay. jag det är väl olika för olika Men att det kan vara ganska obehagligt. Jo men jag, vet, mm. jag har också, jag, var på, jag var på akuten för jag hade jättemycket mens ont en gång. Mm. Och då så kikar de på mig och stack upp lite grejer och mm. vad skulle typ kika efter om det var någon typ någon konstig blödning någonstans. Mm men Och då sa de att, jaha va, gör inte det här ont på dig? Jag bara, nej. Mm. Så jag tänker att jag kanske är lite tolerant. eller ja. någonting. Jag, hoppas, ja, nice. jag lever på det minnet och hoppas. Ja. ja för att det, ja, jag, var, ja, jag var sjukt uppsvälld också. Och det var ja, jobbigt. För att ja, när man har så mycket kramp liksom så gör det ja. ont att sticka upp grejer i fittan. Liksom. Ja. Så mm. de bara, oj, bra gjort. Ja, men, nice. Då fick jag ändå lite bekräftelse så. i det. Härdan. Ja. Ja. <laughs> tveksamt, tveksamt <laughs> ja, ja, kanske det, det kanske mm. Ja, nej, alltså Okej, okay, ja, men, fan... men Just för test Alltså, vill man testa allt Och få som snubbe Alltså då kan man antingen göra Kiss-test, och då kan man ju testa Nästan alla könssjukdomar Och så Och då tar det ett tag också Eller så kan men om man vill testa riktigt alla och få snabbare svar. Då är det toppsen som gäller. Och det kommer ju fan inte hända så. Alltså. Jag sper nästan av att tänka på det. Så det är jag. Oh. Men det är väl, alltså jag tycker inte det är helt okej. Okay. Alltså vad då prosva kan man väl vänta på. De glömmer mig bort och sen kommer man på posten. Jo, alltså det är ju chill. Men, ja, men sen är det ju mer grejen att säga, här bara fot också. Ja. Ja, ja, men exakt det, men sen just också det här att ja, det här nu, vet vi, nu kan vi bocka av de här grejerna från listan, men det finns fortfarande typ de här fyra sjukdomarna som vi inte kan testa mm. Inom kisset. Oh. Och att då bara ha och fan ta ett blodprov då eller någonting. Nej, vi måste in och pilla. Ja, jag tycker inte synd om det. Nej, nej, nej. Alltså, det är inte, alltså jag har ju inte varit med om det. Så. Nej, nej, men jag tycker inte synd. Alltså, det är så här, något ska ni väl ha. Vad du sagt om de kom med en med en typ ett verktyg som har format som en, en hand med pekfingret ut så här, en handprotest typ, och stack ut den? I, i min... Det hade jag varit så meta. Ja, då hade jag ju tänkt, vafan. <laughs> jag hade tänkt, vafan. Jag passar inte hela... i lika roliga verktyg. Ja. Mm. Alltså, men bara ett finger, vad ska vi nej, göra? Nej, men det är här? som är hela handen, typ alltså. en skyltnock i hand Jag så förstår ju det stucket, alltså. Och så använder de den Jag hade kanske blivit lite ledsen och tänkt Va, Vad är det här för medicinsk pågåret? <laughs> så drog de på en, en gummihandske På den uh. hand... jag, jag, jag, jag vet, fan, Alltså Jag tvättade den också innan Min hon... öl har gått mig rakt i huvudet uh. Det är ju Lilltorsdag Det fan, är ju jag det. Har ändå, älskar lindor. Skitsamma. Ja. Saksamma. Alltså jag känner på min panna, när jag tar i min panna att jag har utvecklats en finna här. Men du, ha alltså botten. har du sett det här eller? Mm. En, två. Deppig. Och de gör jätteont. Mm. Men visst jag, kan vi... Om jo vi du har en finna där, med. ja det har du. Fan. Mm. Mm. Alltså är ni rädda för finnar eller? Är ni rädda för att prata om finnar och sådär? Nej, Nej alltså. Vi har ju bott grannar med dem hela livet, så att nu börjar man ju vänja sig så smått. Men lite rädd ännu honom. Ja, <laughs> ja okej okay då. Nice. Du fick ju eh. inte skratt från mig. <laughs> Nej. <Nä. laughs> men jag är inte rädd. Men pormaska däremot, det vill jag inte prata om. Mm -hmm. Okej, okay, det är du rädd med. ska jag Det är okej okay också. Mm -hmm. För det var väl det du ville prata om. Ja. Mm. För du har skadrat dem här. Mm. Ja, jag vill det. Nej, men jag vet inte riktigt. Jag hade inget egentligen. Jag, jag, jag tänkte bara hur, hur läget var med. Er. Aha, har ni nej, haft mycket på oss? Jag har ganska mycket. Vars mm. yes. Näsan. Näsan. Näsan. Var på näsan? Överallt. Ja, Va? hela tiden. Kom hit. Ja, nej, men jag men, men det är. Jag, nej, men jag, jag ser ju nej. inga poolmaskar, helt Men, men då vet men, inte jag om en poolmaskar. Ja, är. vi behöver inte, alltså, det, det är super, det jag gett, alltså, det tycker jag och det är också känsligt för. Jag har ju haft mycket alltså så här, ja, men jag har aldrig gjort något åt det för att allt, alla alternativ är så jävla äckliga. Men var, vad då? Vad var, är vad för, alternativ? för alternativ? Ja, ja men, men du har lite som jag fast ja. mindre. Mm. Nej men kolla inte på min näsa, Så alltså, jag tycker det här är jätte... Det är min äckligaste kroppsdel, det är min näsa. Du har fan inga typ... Det är min sämsta kroppsdel. Du har bara ja. massa skärmiga fräknar. Ja. Men det var jag visst Men Nej. jag är ganska duktig på att ta bort dem också. Polmaskar? Ja. ja. Men har du det? Jag vet inte... Ja, alltså, det är min Så alltså, vi, är, jag, vill inte prata, okay. jag vill verkligen inte prata om ja. det. Nej. Alltså för att näsan är min värsta kroppsdel. Men då får vi kroppsstil. göra vi... det. För det är För ro... det är ju äckligt alltså. Jo. Det är, är det... ju äckligt. Men kolla inte på min näsa Jag vill kolla Jag vill, nej, men... jag vill kolla alltså, jag ska... Nej kolla inte på min näsa Alltså jag ja. Men jag ser ju ingenting Alltså skulle vara ingen. mer bekväm Vi sitter på en bar nu som sagt Jag skulle vara mer bekväm att ställa mig upp och typ dra fram kuken och visa för alla Men <laughs> du visar din näsa exakt hela tiden Jo men, men folk inte sitter inte och inspekterar min Men det min gör näsa. Jag, inte jag heller Nej <laughs> ja, alltså, vi... <laughs> Nu syns det inte det här Rebecka är alltså lutad över bordet och typ har sina ögon En centimeter från jag sin ta ner glasögonen och titta över <laughs> ja, glasen ja. bågarna för ja. att kunna fokusera. Mm. Mm. Jag, ska nog, jag ska nog se på era näsor. Jag no någon min gång. Öl. Nej, men jag vet inte alltså här, att... Nej, men jag är extremt o jag är extremt jag tycker det är extremt är du jobbigt, som, som kan klämma en finne på någon annan? Japp. Jo men alltså finnar är inget ja, pormaskar por en... också. Men pormaskar är alltså, för pormaskar är ju omöjligt att få bort liksom. Jo men kan du klämma en annans jävla finnar i sitt Men Det gör den inte. Vad det kan. Jo men det kan du ju verkligen. Ja. Ju. Det är ju som en alltså här äh. man har ju skvörtat ner sin badrumsbåt liksom fan gånger absolut, liksom. absolut. Men fan jag är, ja, jag är så alltså, osch. jag ju när det kommer till finnar och pormaskar. Jag kan klämma andras. Nej, Men däremot vad är ni hur, Just det där för att man ju, sen, Om man typ har klämt en fiden Och sen blir en skorpa och skit mm. Det ska man verkligen inte pilla bort För att det är då man kan få såna här koppar här och skit Vad är ett ja ja, ja. Som Mikael Thornving har jättemycket mm. av jo. Alltså så här Gropiga kinder liksom mm. Så ut som celluliter fast i mm. ansiktet ja. Och det är jag dålig på. Jag misstänker att jag kommer att få av så mycket sånt, för att Nej, om jag har, liksom ett, alltså har man en skorpa då vill man ju bli jo, av med den. Jo, liksom. jag, men... Så då, den pillar man ju på. Men jag gör ju det hela tiden. Mm. Alltså typ, jag försöker ju alltid klämma dem här. Ni ser ju det är lite skorpa här och så. Mm, den mm. Men den är ju omogen. Jag tror det... inte att du riskerar att få så mycket i och med att du inte verkar lida av tonårsakne. Alltså, het, mm -hmm. Det heter det någonting när man har så här jättemycket. Ja. Alltså hade ni ja, det när ni var unga? Inte så mm. mycket Nej. Nej, Inte jag heller jag tycker jag ju. Men däremot, alltså så här, hur länge Alltså hur länge ska man fortsätta ha filmer? Ja men det är det, det, är det vi har, ja, hela annan, planen, det alltså, i början, ja. i, När jag var i mina tider 20, 20 år, år mm. whatever, Då hade jag fan mycket ändå, Och sen försvann det Sen kom det tillbaka så här, När jag var 27 Alltså, ja. alltså Nej, vad grejen med det Jag inte att han skulle vara klar Ja det går över liksom Tänker man ju Alltså det skulle försvinna med målbrottet typ. Alltså inte riktigt. Jag trodde att jag fan, nyss fyller 23 sitter här med två gigantiska finnar. Jo men det ja. är ju lite jag säger, två gigantiska är ju inte ett jätteproblem jämfört med folk som har jättemycket nej, nej, mm. nej, det är ju ingenting mot Akne eller så här, jättemycket finnar. Mm. Men det är ändå, alltså jag tänkte ändå att jag skulle vara finnfri. Alltså när man får finnar på andra ställen än ansiktet ja, Det tycker ja, jag är deppigt därför... men det får jag ganska mycket Ja, det händer att de kommer lite här mm. Nu får jag med sådana gubbfinnar Alltså när hårsäckar börjar att typ växa bäxa inåt Eller mm. Det är ju inte en finnare Men det blir lite samma jo. Det blir en röd prick Och, yep, och man kan klämma mm, på den Gör lite ont Man kan klämma ja. på den Han ja. hamnar ju ja, det är i nedre regionerna Ja, där mm. ja. Yep. Så aj, aj, aj. Mm. Ja, det alltså, Där brukar jag, jag inte På tårna, på mina stortår. <laughs> där brukar hår, hår, håren på stortårna de brukar växa in igen. Och det gör pissont. Jaha, mm. shit, jag var sjukt. Ja. Eller ja, inte så sjukt. Men ja, det är jag rycker jag ut med en pinsett. Ja. Då är det skönt. Men, ja. men... men nu då, okej. Okay. Nu skulle man kunna vara väldigt öppen. Det här kanske blir slut av, av avsnittet som är. Vi... Nej men jag vill ha maraton okej. Okay. Vi spelar in så länge vi har öl mm. Men avtryckar varning här då mm. Om folk är känsliga mm. Och det blir grafiskt och så Och självutlämnande Men just på tal om Vi kan bara prata kort om det här För att det är också Nu blir det återigen kuk-snack mm. Men på tal om, om äh, fin liknande grejer Om man rakar sig mm. där nere Ehm äh... Har du, har du haft kondilomskräck någon gång när du var yngre? Nej. Du har inte det? Nej. Jag låg aldrig med någon så hur får man kondilom då? Liksom? Nej, exakt. Men det, för det gjorde inte jag heller. Det är killar eller så här. Nej, men innan man gjorde det. Mm. Men då, och så googlar man ju frenetiskt och såg att man kan få det utan att ligga med någon. Mm -hmm. Men jag googlade man kan inte bara det, ha det viss kroppen Jag visste inte det. Ah, nej. Nu är det killar som föder vidare. Nej, no. okay. no, jag tror att alltså, för att det, går... det Nej men ah. grejen är att jo, man är alltså för lik kondom kondylom. Ja. Mm. Med ja Det kanske nej för att alltså vad då min då Eller... killar kan ju fortfarande få från det liksom. Jo jo, men jag menar att det ligger, liksom... att, det ligger... <laughs> att patient zero var en kille Nej Men att det ligger vad heter det latent? Ja men hos så är det oss alla liksom. att man kan ha viruset. Utan att ha så Man kan ha viruset i kropp. Alltså jag kan ha viruset. Och så kan jag ge det till någon annan. Fast jag har aldrig haft symptomen. Jo, men, men jag kan ändå ge ja, vidare jo, symptomen. Precis, ja. Och så är det, det är en jävla djungel liksom. Ja. Men, men just för att... Um, alltså för talgkörtlarna som man har. Jo. Ju, och mm, sitt kön. Mm. Det, är ju som, det är ju en... De har ju ett knottrigt utförande. Jo, jo. Ja. Så när jag var liten. Då hade, man ville ju inte googla så mycket på kondylån. För att Nej. det är ju att, att fejsa sin normalrömmar för mycket. Så man hade inte jättebra koll på exakt. Så, här, men jag, jag, så ja. då, så då jag tänkte jag. Jag har verkligen fan, det, det här Jag var fan, jätterädd. Känns, det. det här är fan könsvård. Ja, jag har också trott. Jag har trott super ja. mycket. det supermycket. Och det där googlat Google. jättemycket. Ja. Och typ så här Ja men var det, det heter på en massa ja, och, typ såhär, ja. Ja, och det är ju en bra idé. Och det var också att jag, det, det var, ju, jag var ju fett Olegad mm. Mm. Mm. Det, så heter, det var egentligen inga problem det säkert Men alltså mm. jag var hur rädd som helst Det heter mm. typ Fordice Spots mm -hmm. Och det är typ talg ja. Nej det är inte köttar, Men det är mm -hmm. överproduktion av talg från körtlarna Som mm -hmm. bildar typ finligt Eller alltså, typ ljus. Jag är fortfarande det men då har ja, jag kollat upp det men, alltså, men då är fortfarande, kan fortfarande bara Nej men de missade Jaha ja. men. Alltså, men jag har jag, jag har kollat upp Jag har ja. kollat upp det proff, På proxyväg liksom inte. Ja, ja. <laughs> Nej men jag, jag frågade bara Kolla upp allt mm. Typ mm. För att jag någon gång bara Okej okay, ja. men nu fan Nu finns det ändå chans till, ja. Men så, man, så är det De heter Four Ice Spots Det är talj. Four över, Dice Four Ice, Typ det är typ ett namn Jag vet ja. det Säkert den som upptäckte dem På sin egen kuk Och mm. döpte dem Bara claimade de först För att ingen annan vågade Säga att de mm. hade dem Och de är ofarliga. Jag läste någonstans, man ska inte klämma på dem. Nej. Men sen stod det inte varför, och då blev jag förbannad. Jag tror att det är för att det sprids, säkert. Nej, men det är är Va? inte, inte sjukdom. Alltså, det är bara... Kroppen ja. producerar för mycket tall och det blir knåttrar, ja. ja, Det är ganska kan. vanligt. Men då sprids, hur tänker du då? Nej, men om man... Alltså... För att jag... <laughs> ja, men när jag, var... när jag var där då i min ungdom, då klämde jag sönder en jävel. Mm. Ja mm. det, det det gjorde ju jävligt ont. Ja. Och det var ju som att klämma en finne typ. Ja. Det kommer ju jätteäckligt var i surigt mm. mm. typ. Så att det är väl bara därför man inte ska göra det. För, För att, att det är ju jätteont. Ja, man får ju sår och skit. Det kan ah, väl ja. bli säkert typ inflammerat om ja. man håller på men vadå man har bevisar rinnlig inte så att det så. kanske skulle sprida sig. Det var det jag. Ja, men jag tänkte att det där, det där jävla varet på något sätt yeah. kanske bildar nya sånt Det tror jag inte. Alltså på samma sätt som det är ett det är bara bara fett liksom. Ja, oof. Ja, det var fan äckligt. Att ni... Äckligt ja, samtal sammen, ja. men viktigt. För att det är vanligare än man tror. Ja. Att Taljuk säger ett jävla äckligt fågelnamn. Ja. Alltså, var det är ett äckligt en. namn på något så sätt. Mm. Var det de som äter upp typ hål i andra huvuden och äter upp hjärnan? Det, det tror jag inte. Jo, någon sa det till mig och sen bara fåglar är fan dinosaurier. Och man var world, fåglar är dinosaurier? Jo, jo. Himlens dinosaurier. Himlens dinosaurier. Wow, Ditt är det är ett kanske också. Mm. Mm. Ja, var... det var utlämnande och äckligt. Ja, för det kommer. Alltså, det var min det är ju det. Så äckligt. Äckligt. Det är inte så, Nej, så utlämnande. Det är äckligt. Vem har inte det? Ja, många har inte det, men många Nej. har det. Alltså, det är olika. Jo, jo. Och det är inte äckligt heller. det är ju, det är ju vanligt. Men jag tänker alltså. att om man har det så har man antagligen tittat på dem och tänkt vad helvetet är. Jag är jag ja. ett freak. Och då lägger man på ja, det. Sant, det och sen eller tittar antagligen, man... vad vet jag? Jag gjorde det. Och sen sitter man wikipedia artikeln och så är det en bild på det och så ser man där exakt som jag har mm. Och så vet man vad det är. Och så känns det bra. Och så säger man tack internet för att det finns. Yes. Ja. Och sen klickar man sig vidare till Erikson och, och så ser man så, en sån alltså. grafisk animation av en eripoka. Ja, alltså för att jag för att jag hade som ingen jag hade ingen tänkbar annan grej liksom. Alltså jag förstår ni väl jag hade ingen jag tänkte inte så här så jag googlade som liksom bara typ så här alltså bara den en enda. Mm. Men jag kommer ju fram till typ så här: 117 och sen så bara typ det mm. bara, ja ah, det kan också se ut så här. Men mm. eh, intressant jag hävdar att folk är olika bra på att googla på saker. Är du dålig på att googla? Mm, vissa saker är Jag vet mindre, inte vad som, vad som gör en bra googlare kontra en dålig googlare. Men Nä. jag tänker mig att... Ojämn googlare skulle jag säga. Mm. Uh. Um. Oh, jag lyckades ju googla fram den där musikvideon när två personer typ onanerar och det är typ mjukporr. Jaha. som jag pratade om. Okej, okay. jag minns inte. Nej, okej. Okay. Det var en musikvideo eh, som var typ det. Det, det var jo, en men låt. Eh, men, men nu har jag för helvete glömt och jag googlat som fan och bara, jag vet inte varför jag ville titta på den. Mm. Men, du ville väl ha en härlig stund? Jag ville väl det, fast då finns det ju vanlig porr. Men, eh, det var inte därför. Jag fick bara för mig att jag behövde veta var, för jag hade minnet av videon. Mm. Och den var så jävla kontroversiell för att den var ju inte jättekontroversiell men det var ju, ja men det var det är liksom man får följa en man som typ runkar och en kvinna som klittrar <laughs> Alltså jag, Och det typ ty det. Tyck jag tycker jag tycker är ett ord. Jag tycker det är tråkigt. Nej, det är, är, är ju alltså, Kan man inte bara säga ner eller, eller? Men, ja, jag, fast det Eller man. runka jag... ja, men det är det som är grejen att man vill ha någon motsvarande runka. Jag tycker det är typ. Men vad varför men jag får jag pulla för, för jag då? Jag runka? Runka? Nej, jag tycker pulla är bra. Pulla är ja. Jag ju... säger runka. Ah, ja ja, okay. Jag skulle ja. säga pulla. Men eller, runka, runka betyder ju skaka. Jo, men fan, det är ju som en synonym till att ner. Nej, men då uppmanar vi lyssnarna, Använd pulla eller fingerblästa fritsamma jag hittar vid. Man man det, det var lilla sällskapet. Och nu är jag på låten här. Ja, den är så pass ny, alltså. Ja, jo, jo. Jag tänkte att det här var något som du hade haft känslor kring ja, men, när du var ung. Den var ganska samtida med panda da panda, titta när man dansar. Ja, eh, den naken är, den ja, det är en för någon ja, men, ja, men den är också naken Där ne? är det bara naken nakna människor som dansar. Vissa ful dansar, vissa typ. Whatever. Alltså, den är ganska nice för att är, alla är supernaken men det är, ganska, ja. det är inte så sexigt. Ja. Det är lite avsexualiserat. Ja, mm. verkligen. Mm. Så Det, det avsexualiserade så... våldet. Ja. Ja, typ det. Mm. Så det var det om musikvideos. Paus. Paus.